Aristotel, pista nouă Societățile apar în diferite forme. Primul lucru de am depus în evidență în legătură cu ideea aristotelică de stat este mărimea acestuia. Păci dacă 10 oameni nu s-ar putea constitui o cetate, 100 de mii n-ar mai constitui o cetate. Nota 11 Multe dintre orașele state ale Greciei, ale căror istorii formează substratul factual al teoriei politice a lui Aristotel, erau de dimensiuni foarte mici. Ele erau foarte frecvent răvășite de disensiuni, iar independența lor a fost până la urmă distrusă prin creșterea puterii Macedoniei. Aristoteli era familiarizat cu ravagiile produse de dezvinări. Cartea V a politicii este dedicată unei analize a cauzelor războaielor civile, aflându-se în intimitatea curții macedonene. Totuși, el nu și-a schimbat niciodată părerea că micile orașe state erau cea mai propice și cea mai naturală formă de societate civilă. Statul este o adunare de cetățeni, iar un cetățean în concepția lui Aristotel este definit pur și simplu prin faptul că el ia parte la funcții unile de judecător și de magistrat. Nota 12. Afacerile statului sunt conduse direct de către cetățenii ei. Fiecare cetățean ar trebui să fie membru al adunării națiunii sau al organului ei executiv, ar trebui să poată fi ales în diferitele organisme ale statului care includ funcții financiare și militare și ar trebui să facă parte din magistratură, căci în jurisdicția greciei funcțiile judecătorului și ale juraților nu se deosebeau. Dacă diversele Constituții vor încredința diferitelor persoane sau instituțiilor autoritatea de a vota legislația și de a determina politica publică, atunci puterea politică pe care un cetățean o posedă ar trebui să depindă mai mult de tipul de Constituție pe care o adoptă statul său. Aristotel a realizat o complexă taxonomie a Constituțiilor. Cele trei tipuri principale sunt monarhia, aristocrația și democrația. În anumite circunstanțe, el favorizează monarhia. Atunci când o rasă, familie, clan, etc., întreagă, ori chiar un ins din mulțime ajunge să strălucească de o virtute, într-atât de superioară că ea întrece virtutea tuturor celorlalți cetățeni împreună, atunci este just ca această rasă să fie înălțată la regalitate, la puterea supremă, ca acest ins să fie luat ca rege. Nota 13 dar astfel de situații sunt rare și, în practică, Aristotel preferă democrația. A da suveranitatea în mâna mulțimii în loc să se dea oamenilor destoinici, poate părea o soluție dreaptă și adevărată a chestiunii. Se poate admite că majoritatea compusă din membrii care luați fiecare în parte sunt neînsemnați și nedestoinici, este cu toate acestea mai presus de oamenii superiori, dacă nu individual, cel puțin în masă, după cum unul spăț pe spezele tuturor este mai îmbelșugat decât unul plătit de o singură persoană. Nota 14. Un stat, oricum ar fi el constituit, trebuie să-și fie suficient sieși și să atingă țelul pentru care el există. Deci, evident, statul nu constă în comunitatea domiciliului, nici în prevenirea comună a injuriilor mutuale, nici în legăturile de comerț și de schimb. Aceste condiții preliminare sunt desigur necesare pentru ca statul să existe, dar când ele se reunesc toate, statul nu există încă. Statul este asocierea în bunăstare a familiilor și a deosebitelor clase de locuitori în vederea unui trai complet și independent. Nota 15 Bunăstarea, care este țelul statului, este identificată cu eudaimonia, care este țelul individului. Statele sunt entități naturale și, asemenea altor obiecte naturale, au un scop sau un cel. În aceeași măsură ca în cazul teoriei biologice, teleologia este o trăsătură a teoriei politice a lui Aristotel. Noțiunea de scop al statului este legată de alt ideal în alt. Principiul fundamental al Constituțiilor Democratice este libertatea. Cea dintre forma libertății este de a conduce și de a fi condus în mod succesiv. Altă forma ei este dreptul lăsat fiecăruia de a trăi cum îi place. Se zice că aceasta este însușirea proprie a libertății, după cum este trățătura sclaviei de a nu avea o voință liberă. Nota 16. Libertatea internă este completată de o politică externă pacifistă, pentru că statul lui Aristotel, deși este înarmat pentru apărare, nu are ambiții imperialiste. Se spune însă că Aristotel l-ar fi îndemnat pe Alexandru să trateze cu grecii de pe poziția unui conducător și cu străinii de pe poziția unui stăpân, privindu-i pe primii ca prieteni și rude, iar pe ultimii ca pe animale și plante. Nota 17. Dar libertatea este severă strânsă în statul lui Aristotel. Ea este un prerogativ al cetățenilor, însă o mare parte a populației nu avea cetățenie. Femeile nu erau libere și apoi existau sclavii. Potrivi lui Aristotel, unii oameni sunt sclavi de la natură și deci este permis de fapt să fie subjugați. Acel om care aparține prin natură al cuiva și nu sieși, este prin natura sa sclav. El aparține altcuiva dacă, fiind om, este un bun de proprietate, iar un bun de proprietate este un instrument folositor proprietarului în acțiunile sale, fiind inseparabil de acesta. Nota 18 Sclavii se pot bucura de o viață fericită, ei pot avea stăpâni binevoitori, dar ei nu au libertate sau drepturi. Cetățenii puteau deveni sclavi așa cum puteau poseda și alte forme de proprietate. Aristotel plădează pe larg împotriva comunismului. Evident, scrie el, e mai bine ca proprietatea să fie privată, dar oamenii trebuie să o pună în comun la folosință. Dar el adaugă imediat. Este sarcina legiuitorului de a vegea ca cetățenii să facă astfel. Nota 19 Statul lui Aristotel nu va dispune de mijloacele de producție. El nu controlează direct nici economia. Dar legiuitorul vechează ca regimul economic al cetățenilor să fie guvernat potrivit Vocea statului mută în problemele economice este foarte stridentă în chestiunile sociale. Statul intervine încă dinaintea nașterii. Dacă este o datorie alejuitorului de a asigura cetățenilor corpuri robuste, chiar de la început, primele sale preocupări trebuie să se ocupe de uniunile sexuale, hotărând când și între ce feluri de oameni trebuie să existe relații maritale. Nota 20. Intervenția continuă în perioada copilăriei fiind legată, în special, de educație. Nu s-ar putea tăgădui că educația copiilor trebuie să fie unul din obiectivele de căpetenie ale grijii legiuitorului. Întrucât statul întreg are unul și același scop, educația trebuie să fie în mod necesar una și aceeași pentru toți membrii săi. De unde urmează că ea trebuie să fie un obiect al supravegherii publice, iar nu particulare? Chestiunile publice trebuie să fie administrate public și nu trebuie să ne gândim că fiecare cetățean este stăpân pe sine, ci ei aparțin cu toții statului. Nota 21 Aristotel descrie foarte detailat diversele moduri în care statul poate reglementa viața cetățenilor. Fiecare restricție, oricât de bine intenționată ar fi în scopurile ei, este o îmbrădire a libertății. În afirmația lui Aristotel că toți cetățenii aparțin statului, cititorul poate întrevedea germenii vocii totalitarismului. Poate Aristotel a iubit libertatea, dar nu a iubit-o destul. Statul său este extrem de autoritar. Unde este eroarea? Unii pot crede că Aristotel a greșit de la primul pas. Cu toată convingerea, el îi atribuie statului o funcție pozitivă, presupunând că țelul său este promovarea bunăstării. În astfel de condiții, este ușor să ne mai că statul, dornic să amelioreze condițiile de trai, poate interveni just în orice aspect al vieții omului și poate să-și constrângă supușii să facă orice pentru a deveni fericiți. Cei care consideră că statul este promotorul binelui sfârșesc prin a deveni avocații represiunii. Iubitorii libertății vor prefera să atribuie o funcție negativă statului și să-l socotească mai degrabă un mijloc de apărare și de protecție împotriva răului. Capitolul 19. Artele Aristotel este adeseori acuzat că are o concepție intelectuală limitată asupra bunăstării. În viziunea sa, Homer și Fidias, Rembrandt și Bach nu ar fi exemple de vieți încurunate de succes, ilustrări ale eudaimoniei. Se pare că această acuzație este nejustificată, deoarece idealul contemplării avansat în etici este poate suficient de cuprinzător pentru a include viața unui geniu artistic sau literar. Oricare ar fi situația, Aristotel a avut, într-adevăr, cea mai mare admirație pentru astfel de genii, lucru ce reiese din fiecare pagină a tratatului său despre artă, numită Poetica. Poetica este de mici dimensiuni, deoarece ea a supraviețuit doar într-o variantă prescurtată. Lucrarea conține un interesant eseu despre limba și lingvistică. Ei se poate adăuga și fragmentul din Cartea a Treia a Retoricii, care tratează despre stil, în poetica se vorbește foarte puțin despre sentimente, deoarece Aristotel scrisese mult și cu multă subtilitate despre acest subiect în cartea a doua a retoricii. Dar poetica constituie ceea ce majoritatea comentatorilor au considerat teorie sau critică literară. Totuși nu astfel și-a privit Aristotel propriul tratat. Poetica este o contribuție la științele productive. Scopul ei nu este să ne sugereze cum trebuie judecată o operă de artă, ci cum trebuie realizată ea. Aristotel crede că arta este o chestiune de reprezentare sau de imitare. Epopea și poezia tragică, ca și comedia și poezia ditirambică, apoi ce mai mare parte din meșteșugul cântatului cu flautul și cu citera, sunt toate, privite la oaltă, niște imitații. Nota 1. Arta imită sau reprezintă viața omului și, în particular, faptele sale. Fatele omului diferă după caracterul său și, prin aceasta, se și desparte tragedia de comedie, una năzuind să înfățișeze pe oamenii mai răi, alta mai bun decât sunt în viața de toate zilele. Nota 2 O mare parte a poeticii este dedicată tragediei. Discuția pleacă de la o definiție celebră. Tragedia este imitația unei acțiuni alese și întregi de o oarecare întindere în grai împodobit cu felurite soiuri de pădoabe, osebit după fiecare din părțile ei, imitație închipuite de oameni în acțiune și nu povestită și care, strânind mila și frica, săvârșește curățirea acestor patimi. Nota 3 Dintre cele șase elemente ale tragediei pe care Aristotel le diferențiază, intriga, caracterul, limbajul, gândirea, spectacolul, cântecul, nota 4, intriga este cel mai important. Datorită intrigii, tragedia este completă și unitară. Datorită ei, tragedia își poate îndeplini funcția ei purificatoare. Principalele mijloace cu care tragedia înrurește sufletele, peripețiile sau răsturnările de situație și scenele de recunoaștere sunt părți ale subiectului. Nota 5. Intriga gravitează în jurul unei figuri centrale, eroul tragic, așa cum a fost denumită mai târziu, care trebuie să fie un om ce nici nu se deosebește de ceilalți prin virtute ori dreptate, nici nu ajunge în nenorocire din răutate sau josnicie, ci din pricina unei greșeli. Pe deasupra, om cu vază și bunăstare, precum Iodip și Tieste, ori alți bărbați vestiți din familii calelor. Nota 6. Protagonistul tragediei se bucură de mari succese. Iodip era regele Tebei. El face unele greșeli, Iodip își ucide fără voie tatăl și se însoară cu mama sa. Greșeala este dezvăluită și are loc o răsturnare de situații. Mama lui Edip se sinucide. El își scoate ochii și este izgonit din Teba. Prin unitatea ei organică și universalitatea ei implicită, povestea operează asupra sentimentelor auditoriului. Concepția aristotelică despre tragedie, ce a exercitat mai târziu o puternică înrăurire asupra istoriei drame occidentale, pare destul de mărginită. Tragediile lui Shakespeare se încadrează foarte greu în definiția sa, ca să nu mai pomenim de operele autorilor dramatici moderni, ai căror eroi sau antieroi nu posede nici reputația socială, nici trecutul unui Oedip. Dar Aristotel nu și-a propus să realizeze o teorie a tragediei care să fie totdeauna valabilă. El le-a arătat contemporanilor care lucrau în cadrul convențiilor artei dramatice grecești cum se scrie o piesă, Sfatul său se bazează pe o sumă de cercetări empirice de istorie a dramei grecești. Mai mult, concepția lui Aristotel despre scopul tragediei pare ciudată. El pune accent pe efectul tragediei asupra sentimentelor și pasiunilor auditoriului. Oare întotdeauna o tragedie purifică auditoriul fără milă și spaimă? Și chiar dacă este așa, este normal să socotim că îndepărtarea emoțiilor este principala funcție a unei tragedii. Fără îndoială, tragedia are un caracter emoțional, dar ea mai are totodată și unele trăsături estetice și intelectuale. Aristotel era perfect conștient de aceste aspecte, chiar dacă ele nu sunt esențiale în definiția tragediei dată de el. O mare parte a poeticii vizează în mod implicit chestiuni de estetică, întrucât se discută acolo despre graiul împodobit cu felurite soiuri de podoabe și despre ritmurile pe care le impune tragedia, cât privește aspectele intelectuale ale tragediei, Aristotel afirmă următoarele. Prăcerea pe care o dau imitațiile e și ea resimțită de toți, că așa o dovedesc faptele. Lucruri pe care, în natură, nu le putem privi fără scârbă, cum ar fi înfățișarea fiarelor celor mai dezgustătoare și ale morților, înghipuite cu oricât de mare fidelitate, ne umplu de desfătare. Explicația și de data aceasta mi se pare asta, în plăcerea deosebită pe care o dă cunoașterea nu numai înțelepților, dar și oamenilor de rând. Atât doar că aceștia se împărtășesc din ea mai puțin. De aceea se bucură cei ce privesc o plăsmâire. Pentru că au prilejul să învețe privind să și să-și dea seama de fiecare lucru lucru bunăoară că cutare împățișează pe cutare. Nota 7 Plăcerea de a învăța este o componentă importantă a științelor productive. Contemplarea sau veridicitatea cunoașterii este prima componentă a eudaimoniei, care este scopul științelor practice. Adevărul și cunoașterea sunt celul direct al științelor teoretice. Dorința de cunoaștere despre care Aristotel credea că este partea naturii fiecărui om și care era în mod vădit aspectul dominant al personalității lui Aristotel, inspiră și unifică structura tripartită a filozofiei sale. Capitolul 20. Posteritatea La moartea lui Aristotel, Teofrast, prietenul și elevul său, a preluat mantia conducerii. Cu mult succes, liceumul a continuat să focalizeze sub îndrumarea sa studiile științifice și filozofice. Dar în secolul al III-lea înainte de Hristos, steua lui Aristotel a apus. Alte școli de gândire, stoicii, epicurienii și scepticii au dominat lumea filozofică, iar științele s-au dezvoltat independent de filozofie, devenind domenii accesibile doar specialiștilor. Totuși Aristotel nu a fost uitat. Astfel că operele sale au avut parte de mai multe renașteri. Între secolele 1 și 6 după Cristos, o serie de comentatori erudiți au păstrat scrierile sale și au revitalizat gândirea sa. În secolul al 8-lea a avut loc o a doua renaștere a interesului pentru Aristotel în Bizanț. Mai târziu, în secolul al XII-lea, Aristotel a pătruns în Europa Occidentală, unde textele sale erau citite de învățați și traduse în latină, astfel că mai multe copii ale scrierilor sale au fost răspândite și citite pe scară largă. Aristotel era universal cunoscut sub numele de filozoful. Gândirea sa era atât pătrunzătoare. Încercările șovăitoare ale bisericii de a interzice scrierile nu fac decât să le confirme autoritatea. De fapt, timp de aproape patru secole, filosofia și știința lui Aristotel au exercitat o dominație categorică asupra Occidentului fără de egal. O prezentare a posterității intelectuale a lui Aristotel ar cuprinde aproape întreaga istorie a gândirii occidentale. În parte, influența sa a fost simplă și directă. Diferitele doctrine și gânduri ale sale au fost preluate ca adevărul de-a iar ideile sale sau imaginile acestora pot fi întâlnite în paginile filozofilor sau savanților, ale istoricilor sau teologilor, ale poeților sau dramaturgilor. Influența sa a luat însă o formă și mai subtilă, atât structura cât și conținutul idei aristotelice s-au întipărit de la sine în conștiința posterității. Conceptele și terminologia vehiculate în liceu au asigurat mediul de dezvoltare al filozofiei și științei astfel că acei gânditori radicali care s-au decis să respingă concepțiile lui Aristotel au făcut-o fără a seziza acest lucru într-un limbaj aristotelic. Când discutăm astăzi despre materie și formă, specii și genuri, energie și potențialitate, substanță și calități, accident și esență, vorbim fără să știm limba lui Aristotel și gândim în termenii și în conceptele zămislite acum 2000 de ani în Grecia. Este important să adăugăm că noțiunea modernă de metodă științifică este într totul de sorginte aristotelică. Empirismul științific, ideea că argumentul abstract trebuie să fie subordonat unei evidențe factuale și că teoria trebuie să fie judecată în fața tribunalului sever al observațiilor, pare acum un loc comun, dar lucrurile nu au stat odată așa. Lui Aristotel se datorează faptul că noi înțelegem știința ca demers empiric. Trebuie să insistăm asupra acestui aspect, poate doar pentru faptul că Francis Bacon și John Locke, cei mai cunoscuți comentatori englezi ai lui Aristotel, au temperat pretenția celor filozofi empiriști care credeau că pot să o rupă cu tradiția aristotelică. Aristotel a fost acuzat că preferă teorii neîntemeiate și silogisme sterile în locul faptelor sigure și fertile. Acuzatea este însă falsă. Într-adevăr, ea a fost făcută de cei care au citit operele aristotelice fără prea multă atenție, și de cei care l-au criticat pentru greșelile succesorilor lui. Fărândul ea, Aristotel a exercitat o mare influență, dar influența și valoarea intelectuală nu sunt una și aceeași. De aceea ne putem întreba ce anume a făcut Aristotel să fie considerat un maestru, maestrul celor care cunosc, după cum l-a numit Dante și de ce mai este încă citit cu atâta respect. Cu siguranță realizarea sa cea mai remarcabilă a fost biologia. Prin lucrările cercetări, de partibus animalium, de generațione animalium, el a întemeiat știința biologiei și a așezat-o pe baze filozofice și empirice, solidei și a dat forma păstrată până în secolul al XIX-lea. După biologie, pe locul al doilea urmează logica. Și în acest domeniu, Aristotel a înființat o nouă știință. Până la sfârșitul secolului trecut, logica sa a fost logica întregii gândiri occidentale. Puțin sunt cei care au întemeiat o știință. În afară de Aristotel, nimeni nu a reușit să întemeieze mai mult decât una. Dar în biologie și în logică, Aristotel este astăzi depășit. Dacă dorim să studiem aceste două discipline, nu ne mai putem opri asupra tratatelor aristotelice. Ele mai prezintă doar un interes istoric. Nu așa stau lucrurile și cu scrierile sale filozofice. Eseurile din fizica, metafizica și din etici sunt mai puțin sigure și mai puțin desăvârșite, mai puțin științifice decât cele de logică sau de biologie, însă ele sunt, în mod paradoxal, mult mai vii pentru că aici Aristotel nu a fost încă depășit. Edicile de pildă pot fi citite într-adevăr ca documente istorice, mărturii ale situației în care se afla filozofia practică în secolul al IV-lea înainte de Hristos. Dar ele mai pot fi citite ca și contribuții la dezbaterile contemporane, astfel că filosofii moderni îl tratează încă pe Aristotel ca pe un partener strălucit de discuție. Tratatele filozofice sunt bogate, dificile și captivante. Ele mai sunt încă studiate în calitate de comentarii la subiectele de permanentă actualitate. În sfârșit, Aristotel ne-a explicit prin scrierile sale și implicit prin viața sa un ideal al desăvârșirii umane. Omului Aristotel nu trebuie să fie singurul model sau unicul ideal, dar el este cu siguranță un specimen admirabil, a cărui râfnă țintește ambiții înalte. Voi încheia cu un pasaj din lucrarea de Partibus Animalium, care exprimă ceea ce are mai bun omul lui Aristotel. Noi susținem că dintre substanțele naturale, unele trebuie să fie veșnic eliberate de naștere și pieire, în timp ce altele au parte de naștere și de peire. Primele sunt săvârșite și divine, dar mai greu accesibile cunoașterii noastre, căci există foarte puține fapte vătite, percepției prin care să putem realiza cercetarea lor și a lucrurilor pe care năzuim să le cunoaștem. Dar cât privește substanța pieritoare, plantele și animalele, noi stăm mult mai bine în ceea ce privește cunoașterea lor, pentru că ne aflăm tot timpul printre ele căci dacă cineva se hotărăște să nu precupețească niciun efort în acest sens, multe lucruri poate învăța despre oricare dintre ele. Fiecare din aceste domenii are farmecul lui deosebit, căci, chiar și înțelegerea noastră șubredă privind cele cerești, ne dă totuși, din pricina desăvârșirilor, mai multă satisfacție decât știința completă despre lumea noastră de aici. Tot așa cum este mai plăcut să arunci o privire asupra lucrului iubit decât să vezi bine și în amănunt alte lucruri, multe și mari. Și, din pricina faptului că despre lucrurile terestre noi avem o cunoaștere mai bună și mai cuprinzătoare, înțelegerea lor este superioară și apoi, din cauza apropierii de noi și din cauza afinităților cu natura noastră, studiul lor câștigă ceva asemănător interesului nostru filozofic pentru lucrurile divine. Din moment ce am tratat deja despre cele cerești și ne-am precizat opiniile, ar trebui să vorbim acum despre natura animalelor, pe cât posibil fără a lăsa la o parte pe niciunul dintre ele, oricât de nensemnat ar fi. Căci, printre cei care nu simt nicio desfătare în minunățiile pe care ni le oferă simțurile, celui care studiază cauzele și este înclinat către filozofie, natura creatoare i-a dăruit o satisfacție nemăsurată. Ar fi absurd și ciudat ca, de vreme ce noi simțim atâta plăcere în contemplarea asemănării lucrurilor artistice, admirând și meșteșugul mimetic al piciorului sau al sculptorului care le-a sărmislit, să nu putem să ne bucurăm mai mult de contemplarea lucrurilor naturale însele, mai ales dacă putem să le distingem și cauzele. Nu trebuie să respingem cu încăpățânare copilărească cercetarea celor mai nensemnate animale, căci în fiecare lucru natural se găsește ceva miraculos. După cum se povestește, Heraclit s-a adresat cu bunăvoință străinilor, doar nici să-l cunoască. Acești oameni, intrând în casă, s-au sfiat să înainteze când l-au văzut încălzindu-se lângă cămin. Atunci el i-a poftit să se apropie fără teamă, spunând că și în acel loc se află zei. Tot așa, în cercetarea fiecarei ființe, trebuie să procedez fără șovăieli, căci în toate ei există o parte naturală și frumoasă. Nota 1.